Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas uttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha Ya ayyuhaladzina amanuttaqullah wakulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulah Faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi Hadiyuh Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ Ayuhal Ahibbah Ma'asyur al-Muslimin Rahimani wa Rahimakumullah Dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini dan memberkahi amalan kita. Kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang keempat. Dari kitab Arba'in an Nawawiyah. Dijelaskan fazilatul syaykh Al-Allama al, al Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Qala wa yu'maru bi arba'i kalimatin dan diperintah untuk menuliskan empat perkara yakni setelah peniupan ruh di dalam rahim ibu pada janin yang ada di dalamnya Maka malaikat diperintah untuk menuliskan empat kalimat. Empat perkara. Malaikat. Menulis catatan khusus bagi janin tersebut. Dan di sana barakallahu fikum ada. Catatan yang sifatnya umum. Catatan umum yang mencakup seluruh makhluk. Yaitu catatan di Allahul Mahfud. Namun yang ini adalah catatan khusus bagi setiap janin. Tetapi dia adalah catatan yang disalin dari Allahul al Mahfud. Bukan catatan baru. Bukan catatan baru. Qala bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun sa'id Dengan menuliskan rizkinya, ajalnya, amalannya sengsara ataukah bahagia maka tidak ada rezeki yang keluar dari catatan tersebut seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dituliskan baginya Tidak akan diambil dari umurnya di dunia. Kecuali apa yang memang telah ditetapkan untuk menjadi jatah umurnya. Dia tidak akan mengamalkan amalan apapun dari kebaikan ataupun kejelekan. Kecuali sesuai dengan tuntutan. Apa yang telah dituliskan atasnya. Dan dia akan dimudahkan untuk itu. Dia tidak akan menjadi orang yang sengsara. Atau menjadi orang yang bahagia. Kecuali sebatas. Apa yang telah dituliskan baginya dalam catatan Allahul Mahfuz dan yang ditulis dalam perut ibunya. Ini pena ketentuan takdir. Yang akan berjalan bagi setiap hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bagi setiap orang kesengsaraan, kebahagiaan. Di mana hamba menjadi sebab padanya. Hamba menjadi sebab padanya. Memiliki peran. Bila dia melakukan amal-amal kebaikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia. Kepada jalan-jalan kebaikan. Bila dia melakukan amal-amal keburukan. Allah akan mudahkan bagi dia. Jalan-jalan keburukan. Kala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'amma man a'ta wa'attaqa siapa yang memberi bersedekah dan bertakwa wa sadaqa bil husna dan dia membenarkan al husna ay al jannah meyakini adanya jannah Fasa nu yasiruhu lillusra akan kami mudahkan bagi dia jalan kemudahan untuk mendapatkan al jannah untuk mendapatkan kebahagiaan takdir datang dari sisi Allah subhanahuwataala dan sebabnya dari sisi sang hamba Wa amma man bakhila wastagna dan adapun siapa yang bakhil dan merasa cukup atas dirinya wakadzzaba bil husna dan dia mendustakan al husna fasanuyassiruhu lil usra akan kami mudahkan dia kepada kesulitan akan kami mudahkan dia menuju neraka Maka sang hamba menjadi sebab dalam kesengsaraannya atau dalam kebahagiaannya tergantung amalannya dan tujuannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menadbirkan atas setiap hamba sebatas apa yang dia perbuat dan apa yang ia niatkan Allah akan mudahkan Maka ini barakallahu fikum bentuk Pengkompromian antara dua perkara bahwa amalan berdasarkan takdir Allah dan bahwasanya amalan tersebut diperbuat oleh hamba. Hamba memiliki peran atasnya. Ia menjadi sebab. Karena ia memiliki kehendak, memiliki kemampu, kemauan, memiliki pilihan dan kemampuan. Dia bisa memilih, memilah. Dia bisa maju ataupun mundur. Berbuat ataukah tidak berbuat. Oleh karena itu. Orang gila. Orang yang tidak punya akal. Demikian pula orang yang dipaksa. Orang yang lupa. Itu tidak diberi hukuman. Dan tidak diberi dosa. Tidak dicatat. Padanya dosa. Karena perbuatan yang ia lakukan tanpa maksud tujuan. Tanpa niat. Tetapi yang akan dihukum adalah seorang balik yang akil yang mengetahui. Karena dialah sendiri yang mengumpulkan untuk dirinya. Dia mengumpulkan kebaikan. Ataukah mengumpulkan keburukan. Itulah yang akan dia peti. Sehingga barakallahu fikum perlu difahami bahawa. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberi pahala kepada seorang hamba. Allah tidaklah memberi balasan jannah kepada seorang hamba semata-mata karena alasan takdir. Sebagaimana Allah tidak memberi dosa dan memberi balasan annar semata-mata karena alasan takdir, tetapi karena sebab amalan. Karena sebab apa yang mereka perbuat. Jika baik, Maka kebaikan jika buruk maka keburukan pula. Ehwani Fidin Maashurul Musliminarahimani Warahimakumullah. Kemudian kata beliau: "Hafidz Taala." ثُمَّ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ demi zat yang jiwaku berada di tangannya atau disebutkan فَوَاللَّهِ أَلَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ini adalah sumpah akan tetapi siapa yang bersumpah dengan sumpah ini lahirnya Bahwa yang bersumpah adalah Rasulullah SAW, sehingga dengan itu kalimat ini masuk dalam kategori hadis, dalam kategori pokok hadis. Ada sebagian yang menyatakan bahawa yang bersumpah adalah Rawi hadis, iaitu Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan. Berarti kalau yang bersumpah adalah Abdullah Ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Maka kalimat ini dianggap mudraj dalam hadis. Sebagai tambahan di dalam hadis. Akan tetapi. Yang zahir bahawa. Ini dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah padahal beliau as-sadiqul masduq seorang yang jujur lagi dipercaya tetapi beliau bersumpah demi menekankan perkara ini dan karena begitu pentingnya perkara ini kemudian beliau menyatakan Inn ahdakum la yagamal bi ahli al jannah, hatta ma yakan binahu wabinaha illa zira, fiyasbiqu alaihi al kitab. Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan ahlu al jannah, beramal dengan amalannya penduduk surga. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya. Kecuali satu hastah. Lalu didahului oleh catatannya. Kata Syekh Al-Fawzan. Hafizahullah Ta'ala ya'ani. Alladhi kuddiralah yang ditakdirkan untuknya. Yang dituliskan atasnya. Faya'malu bi'amali ahli nar. Maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka kata beliau. Fasara huwassabab. Maka jadilah ia sebagai sebab. Karena dia yang beramal. Dia yang berbuat. Ya'malu bi'amali ahlin nar. Ya'malu bi'amali dia beramal dengan amalan penduduk neraka fayadkhuluha maka dia pun masuk ke dalamnya. Qala Wa inna la ya'malu bi amali ahli annar dan ada seorang dari kalian yang beramal dengan amalannya penduduk neraka hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta fayasbiqu 'alaihil kitab kemudian didahului catatannya fayamalu bi'amali ahli aljannah maka dia beramal dengan amalan penduduk surga fayadkhuluha maka dia pun masuk ke dalamnya hadza yadullu 'ala anna al'amala bil khawatim ini menunjukkan Bahwa amalan berdasarkan penutupnya, amalan berdasarkan penghujungnya. Wa an-nal mu'atabar ma yamutu alaihi al-insanu min khairin atau syirin, dan bahawa yang diperhitungkan adalah keadaan yang seseorang mati di atasnya dari kebaikan ataupun keburukan Fa law afna au annahu afna umrahu bitta'ati'a seandainya dia menghabiskan umurnya dengan ketaatan ثم irtadda fi akhir hayatihi lalu di akhir kehidupannya dia murtad Ilal kufur. Murtad kepada kekufuran. Sara min ahlin nar. Wal iyadzubillah. Maka dia termasuk penduduk neraka. Wal iyadzubillah. Atau dia berada dalam keislaman. Tetapi dia beramal dengan amalan yang mengharuskan dia masuk neraka. Tidak kufur. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dia memasukinya. Maka yang menjadi perhitungan, yang menjadi ukuran adalah penutupnya. Demikian pula. Bila seorang hamba menghabiskan umurnya dengan kekufuran. Kemudian Allah beri ia karunia untuk bertaubat ketika matinya. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan dia akan masuk jannah. Oleh karena itu sepantasnya bagi setiap muslim untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon husnul khatimah. Selalu memohon kepada Allah husnul khatimah. Agar menutup akhir kehidupannya dengan akhir yang baik. Di atas Islam, di atas iman. Di atas sunnah. Dan tidak tertipu dengan amalannya. Karena dia tidak tahu apa penghujung yang akan ia dapatkan. Oleh karena itu Barakallahu Fikum. Tidak boleh dihukumi bagi seseorang bahwa dia termasuk dari ahlun nar dari penduduk neraka atau ahlul jannah semata-mata melihat amal perbuatannya kecuali orang yang memang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal itu kembali kepada ilmu Allah dan juga kepada Al-Khawatim. Kepada penghujung. Yang seseorang meninggal di atasnya. Namun akhir kesudahan. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifidin ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kita iringkan sedikit faedah. Terhadap hadis ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta kata syekh menyebutkan ay hatta yakruba ajaluhu tamaman hingga ajalnya benar-benar dekat wa laysa al ma'na hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa zira'a bukan ma'nanya hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sahhat pada tingkatan amal karena amalan yang dia perbuat bukan amal saleh Bukan amal saleh, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Inna ahdakum la yamalu bi amal ahlil jannah, fi ma yabdu lil nas wahwamin ahlinar. Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga pada apa yang nampak bagi manusia, nampak dalam pandangan manusia. Bahawa dia beramal dengan amalan penduduk surga, wahai min ahlinar, padahal dia termasuk dari penduduk neraka. Karena muncul problem bagi sebagian orang, muncul muskilah, kata mereka, bagaimana dia beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak tersisa baginya. Dengan surga kecuali satu hasta. Lalu ia didahului catatan kitabnya. Catatan amalnya. Maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Kemudian masuk ke dalamnya. Maka kita katakan. Barakallahu fikum. Kata syekh. Amila bi amali ahlil jannah. Fima yabdulillah. Dia beramal dengan amalan penduduk surga pada apa yang nampak dalam penglihatan manusia. Akan tetapi hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sahatta ay yadnu ajaluhu. Ajalnya sudah dekat. Ajalnya semakin dekat ai annahu qaribun minal maut dia sudah dekat dengan kematian fayasbiqu 'alaihil kitab faya'malu bi'amali ahli annar dia didahului catatan amalnya maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka fayada'ul 'amalal awwal alladhi kana ya'maluhu dia meninggalkan amalan pertama yang dia amalkan hal itu dia meninggalkan amalan itu karena adanya sesuatu yang tersusup dalam hatinya wal iyad billah dari niaya wal maqasid as ah. dari niat-niat dan tujuan-tujuan buruk aku katakan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Agar tidak ada seorang yang berburuk sangka kepada Allah. Jalla wa'ala. Maka beliau bersumpah. Fawallahi. Ma min ahadin yakbalu alallahi bi sidqin wa ikhlasin. Wa ya'malu bi amali ahli al jannah. Illa lam yakhzulhu allahu abadan. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, selalu menghadap kepadanya, beribadah kepadanya dengan jujur dan ikhlas. Dan dia beramal dengan amalan ahlul jannah, Allah tidak akan menghinakannya selama-lamanya. Allah tidak akan menelantarkannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang yang menyembahnya. Akan tetapi mesti akan muncul ujian. Akan muncul dan datang ujian ingatlah kata beliau rahimahullah kisah seorang lelaki yang dulu bersama nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan beliau orang ini luar biasa dalam peperangan kegigihannya ketangkatannya Terjang sana, merobos sini. Para sahabat takjub. Para sahabat terheran-heran. Sehingga mereka menyatakan ini seorang pejuang. Dalam peperangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa Menyatakan. Hua min ahli nar. Dia termasuk penduduk neraka. Maka para sahabat Ridwanullahi alaihi majma'in. Menganggap besar perkara itu. Kaget mereka. Bagaimana bisa seorang yang. Sudah nampak dalam pandangan mereka luar biasa kegigihannya dalam pertempuran. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, huwa min ahlin nar. Lalu berkatalah seorang sahabat, aku akan mengikutinya. Aku akan membuntutinya. Ternyata di satu saat dia terluka. Sang pemberani tadi terluka dia. Dia pun mengeluh. Lantas kemudian. Dia menancapkan pedangnya dan mengarahkan bagian tajamnya ke arah dadanya sementara bagian pegangannya di tanah. Lalu ia menusukkan dirinya padanya hingga tembus di punggungnya. فَقَتَلَ نَبْسَهُ Bunuh diri. Maka datanglah sahabat tadi. Lalu mengabarkan kepada Nabi SAW. Ashadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Kata Rasulullah. Kenapa? Ada apa? Ya Rasulullah. Orang yang engkau katakan bahwa dia termasuk dari Ahlun Nar. Telah terjadi padanya begini dan begini. Dari apa yang ia saksikan tadi. Maka Nabi saw berkata setelah itu, Inn ahadakum la yamalu bi amali ahli jannah, fi ma yabdu lil nas, wahyu min ahli ntar. Sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amalannya penduduk surga pada apa yang nampak dalam penglihatan manusia. Padahal dia termasuk penduduk neraka. Wal iyadu billah. Hadith ini diriwayatkan. Al-imamul Bukhari dalam kitabul riqaq. Babul a'mal bil khawatim. Nomor 6128. Ingatlah kisah yang lain kata Syekh rahimahullah. Kisah al-usairam dari Bani Abdul Ashhal dari Anfar. dia seorang yang luar biasa permusuhannya dan perlawanannya terhadap dakwahul Islam maka tatkala manusia keluar menuju perang Uhud maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan ke dalam hatinya iman Allah tabarak wa taala menanamkan keimanan dalam hatinya Fa'ama. Lalu dia pun beriman. Wakarajalil jihad. Kemudian dia keluar, pergi menuju medan jihad. Wakutilashih dan dan terbonus sebagai syahid. Setelah selesai peperangan, manusia datang untuk mencari. Orang-orang yang gugur dalam peperangan. Ternyata orang tersebut ada. Maka mereka menyatakan. Malla dija'a dikaya fulan. Apa yang membuat anda datang di sini wahai fulan? Apa gerangan yang membuat anda berada di tempat ini? Aji' ta'hadaban ala qawmika. Apakah anda datang karena simpati kepada kaummu? Amrohbatan fil Islam ataukah memang menginginkan Islam? Kalaulah rohbatun fil Islam Bahkan yang aku inginkan adalah Islam dan ia menitipkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan syahadah maka itulah akhir kesudahan yang menimpa dirinya. Kutila syahidan yang terbunuh dalam keadaan syahid padahal sebelumnya ia menjadi salah satu di barisan orang-orang yang sangat keras permusuhannya dan perlawanannya terhadap Islam dan kaum muslimin begitu pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah subhanahu wa taala menakdirkan kita semua termasuk dari ahlul jannah Allah bimbing kita beramal dengan amalan Ahlul Jannah. Sampai kita menutup akhir kehidupan kita. Tetap dengan amalan Ahlul Jannah. Meninggal dalam keadaan husnul qatimah. Dan jangan lupa sebagaimana. Nasihat dan wasiat al-shaykh al fauzan Hafizahullahu ta'ala. Jangan seorang hamba tertipu. Dan merasa bangga dengan amalannya. Dia tidak tahu apa penghujung yang akan dia dapatkan. Maka hendaknya seorang hamba selalu berdoa bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada dia husnul khatimah amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan subhanakallohumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh